Мій годинник показував рівно пів на восьму, коли майже одночасно до дверей прибігли дві кралі, напевно, медсестри. Кожні з них двері відчиняв короткострижений молодик. Судячи з могутньої фігури і перебитого носа, це був не фельдшер.